الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الابين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زغوالة بريض عزيزينا الله جسده سيسيته صلى الله عليه وسلم دونسينا الله پسليكا محمدا نهو حسنو بحديث وصحبه نصفل من فضلك اضفعه من اجتماعه من اجتماعه من اجتماعه من اجتماعه من اجتماعه من اجتماعه Djela poznatog od imama Ahmeda ibn Hanbala temeli sunneta u sudu sunne. U prethodna dva dersa komentarisali smo riječi imama Ahmeda koje je spomenuo u kontekstu stavki koje je naveo kao temelje sunneta, a to su riječi ostavljanje prepirki, napuštanje sjedenja sa sljedbenicima strasti i udaljavanje od razmirica raspravljanja i polemisanja u vjeri. I pojastili smo da je u osnovi vođenje rasprava i polemika prezreno i zabranjeno i pokuđeno u vjeri. Ispomenili smo hadite Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sellem koji upućuju na to. Raspravljanje i polemisanje u osnovi je pokuđeno i zabranjeno u vjeri. Ali posebno je zabranjeno i na većem stepenu pokuđenosti i zabrane upuštati se u rasprave i polemike sa sljedbenicima srasti, sa novotarima, sa onima koji su zalutali i koji pozivaju u zabludu i spomenuli smo razloge toga da vođenje rasprave s sa njima samo uzdiže njihov stepen I dovodi do toga da se proširi njihova novotarija i zabluda među ljudima. I na jedan način da je priznanje tim novotarima da njihovo mišljenje ima težinu i da se o tome treba raspravljati. Dok načina koji su to rješavali učenjaci u prvim generacijama jeste da se uopšte sa njima ne vode rasprave, nego da se ignorišu, da se ne upušta u ikakve polemike sa njima. Zato što im je to kako kaže Imam Abu Bakr el Adjuri, to je gore za njih i više uništava njihovu zabludu nego da vode imamo raspravu i polemiku. Ostalo je još da pojasnimo stanje u kojem je propisano voditi raspravu. Dakle kažemo osnov je prezreno voditi i upuštati se u bilo kakve rasprave, ali je rasprava U određenim stanjima ili određenim situacijama propisana može čak da bude i obavezna i to se naziva pohvalnom raspravom a to je kada čovjek bude prinuđen da vodi raspravu sa nevjernicima ili sa sljedbenicima strasti i onima koji su zabludi. Dakle kada bude primoran nema drugog izbora osim da uđe sa njima u raspravu i da pojasni njihove zablude i pobije njihove dokaze. I ako bi ostavljanjem rasprave sa njima došlo do veće štete po islami muslimane, onda je propisano ući sa njima u raspravu da bi se pojasnila istina i razdvojila od zablude i da bi se spasio Onaj koji se spasi na jasnim dokazima, a propao onaj koji propadne na jasnim dokazima, onda je rasprava propisana, ali ne zato što je to u osnovi pohvalno, ne zato što je to čovjekov izbor da drage volje upušta se u raspravu i polemiku, nego zato što je prinuđen, zato što je primora, nema drugog izbora. Ako bi ostavio raspravu to bi dovelo do veće štete po islami muslimane, došlo bi do zablude, do nedoumica, do skretanja sa pravog puta, onda je propisano voditi raspravu i propisano je pojasniti zabludu onoga koji poziva u zabludu, ali ne svakome, to je propisano, a može biti naređeno onome koji posjeduje dovoljno znanja i umijeća da vodi raspravu sa tim ljudima, sa onima koji pozivaju u nevjerstvo ili širk, ili pozivaju novotarije zablude, dok onome koji je nauk, koji je neznalica, I koji na umije voditi rasprave, njemu nije propisano upuštati se u ono što dovoljno ne pozna. Dakle, dozvoljeno je samo onima koji znaju voditi raspravu i kod njih provladava mišljenje da su u stanju pobijediti u raspravi i uzdignuti sunnet, a poniziti novotariju, onda je propisano takvima koji posjeduju umijeće i znanje, iskustvo da se upuste u raspravu kada su primorani, kada nema drugog izbora. كاجا يمام محمد ابن الحسين الاجري اللهم استسمله اعلم رحمكم الله znajete Allahom stesmilova an min sifati hada alalim alaqil alladhi faqahahu Allahu fi aldin wa nafahu bililm kaja znajete da je svojstvo ucenjaka koji je razuman alim koji je razuman koji je uzviseni Allah podučio propis Da ne vodi raspravu i polemiku niti da drugi nadvladava raspravljajući znanjem kaže illa man yastahiq an yaglibahu bil ilmi ash-shafi tasbina učenjaka alima koji je razuman koji ga je uzvišeni Allah podučio propisima vjere da se ne upušta u rasprave i polemike kaže osim sa onim koji zaslužuje da se pobjedi znanjem korisnim, znanjem koji će mu biti lijek kaže u dhalike ihtaju fi vakti minal aukati ili munadarati aha di min ahli zih ako bude primuran ako bude potreba da u nekom vremenu u određenoj situaciji upusti se u raspravu sa onima koji su skrenuli sa pravog puta kaže li jedfa'a bi haqqihi batile men khalafat haq da sa istinom porazi za bludu onog koji se suprostavlja istini i koji je napustio džemaat muslimana misli se na one koji su na istini Kaže fetekunu golbatuho li ahli zayr taudu barakatan ala muslimin. Pa njegova pobjeda onoga koji u zabludi u raspravi kada ga porazi u raspravi pobjedi i nadvlada se dokazima da se bereket toga vrati muslimanima. Kaže imam al ajr al itrar ila al Kada je primoran prinuđen da se upusti u raspravu. La ala al Ne zato što je to njegov izbor, zato što mu je drago voditi raspravu i polemiku. Nego zato što je primoran, zato što je nužda da se upusti u raspravu. Lian min sifati al-alim al što je svojstvo učenjaka Alima koji je razuman, al'a yjalisa ehla al-ahwa, da ne sjedi inasieli sa sledbenicima strasti, ولا yujadiluhum, niti da sanima raspravlja. Svejedno radilo se o fiqhu ili drugim propisima. I ovdje se završava citat Imama al-Juranija. Vidimo dakle da opisuje učenjaka koji je razuman i kojeg je uzvišeni Allah podučio korisnom zdanju da se ne upušta u raspravu i polemiku sa Onima koji su skrenuli sa pravog puta Osim u raspravu sa onim koji je zaslužio Da bude poražen znanjem Koje će uz Allahu subhanahu wa ta'ala Pomoć biti lijek za takvog zato što je primoran, ne zato što želi da vodi raspravu sa njim i čiji će porazu raspravi biti koristan za sve muslimane, onaj koji poziva u zabludu, koji poziva u novotariju, odvraća ljude od pravog puta, pa ako učenjak bude primoran da uđe u raspravu sa njim da bi ga porazio i da bi uzdigao sunnet i ponizio novotariju i zabludu i da bi pojasnio njegovu zabludu običnim muslimanima i bereke toga će se vratiti na sve muslimane, onda je propisano da vodi raspravu, da uđe se takvim u raspravu dakle u određenim specificnim situacijama kada nema drugog izbora. A u osnovi od svojstava istinskih učenjaka i sljedbenika sunneta jeste da se ne upuštaju rasprave to nije prepoznatljiva osobina učenjaka da vode rasprave i da polemišu sa drugima. Nego, kao što smo prethodno pojasnili, oni tumače vjeru pojašnjavaju istinu, pa onaj ko prihvati, dobro i jest, a onaj ko odbije, sam je sebi kriv i sam će odgovarati za svoje postupke. Primjer, ovakve rasprave o kojoj govorimo, to je različit Rasprave u nuždi, rasprava koja je pohvalna, koja je možda i obavezna, jeste raspravljanje Allahu i poslanika i vjerovjesnika sa svojim narodima. Kada su ih pozivali na pravi put da ostave lažna božanstva mimo Allaha subhanu wa ta'ala i da obožavaju i badete samo uzvišenom Allahu i da ostave grehe koje su učinili i time izazivali Allahu te baraka wa ta'ala cržbu kao učiniti. Rasprave koje spominje uzvišeni Allah u plemenitom Kur'anu. Rasprava Nuh a.s. sa svojim narodom. Rasprava Huda, Salih a, Šuajba, Ibrahima i ostalih poslanika i vjerovjesnika sa svojim narodima. Uzmimo za primer raspravu nuha a.s. عليه السلام كيو سومن يؤذيشني الله سوري هود كذا كاجه جل وعلا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كاجه نوح أَبْوَسْلَسْ مُنْ عَرَدٌ يَغَوُ يَا سَمْتُو قَوَرْيَا نُوح da vas otvoreno opominjem inni lekkom nedirru mubin jasavam otvoreni opominjač. ال tehbudu ال ال Allah da ne obožavate osim Allaha da nečini tej ibade tosim Allahu inni يhofu aikum عdabe يوم Alilim ja se zaista plašim za vas patnije na bolnom danu bojim se za vas patnije. Pa mu odgovaraju glavešine iz njegovog naroda قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وليكو مي فيدي Дизе само човек попут нас. Ума нарака ттабака илля алладинахум аразлуна бади арраи. Авиди мудате. Без икаква размишљања, следе само они који су нико и ништа међу нама, они презрени који ништа не вреде у друштву по њиховом виђењу. Ума нара лакум алина мин фадл, бална дуннукум казибин. Ни невидимо Qaymod govara Nuh alayhi s-salam Qala ya qawm Arayytum in kuntu ala beyinatim min rabbi Onar da moj Govari ya Nuh Da vidimo Ako imeni yasno Ko imoi gospodar In kuntu ala beyinatim min rabbi Wa atani rahmatan min indih Fa Ako sam ja na jasnim dokazima od mog gospodara i on mi je dao milost, to jest vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to, zar da vas silimo da to protiv volje vaše priznate, da vas nasilu silu primoramo da to priznate i da vjerujete, zatim kaže Nuh a.s jaقوم la أسألكم عليهمال in أجرja ال على ال Allah. عَلَ <اللَّه> o naro moj ja od vas za ovo netražim nika kav imetak, netražim od vas novac. nagradu in aجرja ill على Allah. Allahćmene nagraditi moja nagradaj ko dozvišenoga الله وما أنا ط الذيa آمnu. Ja neču ottirati one koji vjeruju od sebe one za koje oni govore da su bezvreedni, da nište ne vrijede koji susledili nuhahi salaسلام. كاذب وما انا بطارد الذين امنوا يعني تش اوترا تيوني coi vederi otsebe انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون oni te pred suo gospodara doći i odgovarati za svoja djela ali ja vidim da ste O narode moj, ko će me od Allaha odbraniti ako ih ja otjeram? Zašto se ne razumijete? Wala aqulu lakum indi khaza'inullah, wala a'lamul ghaib. Ja vam ne govorim kod mene su Allahove riznice, niti vam govorim da poznajem ghaib, wala aqulu inni malak. Niti govorim ja sam melek, wala aqulu lil-ladina tazdari a'yunukum la yatiyuhumullah one koje vi prezirjete, koje potcjenjujete i omalovažavate, koji su povjerovali Daim Allah najče dobro dati. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Allah najbu lezna što u njihovim dušama. Inni idan lamina z-zalimin. Ako to uradi, onda bi se i te قالوا يا onda قد bio od جدا لنا O Nohu, tise, sana raspravljaš i već dugo vodiš raspravu. Fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Da već nek se desi ono o čime nam prijetiš. Nek se ostvari ono o čime nam prijetiš ako istinu govoriš. Pa im kaže Nuh, aleyhis salam, قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. Ako Allah bude želio, on će vam doći sa onim čime vam prijetim i nećete mu moći umać. Nećete moći umaći njegovoj kazni. I do kraja ove rasprave između Nuh selam i njegovog naroda. Vidimo kako je Nuh selam raspravljao sa svojim narodom, pokušavajući da im dostavi uputu svoga gospodara, da uspostavi nad njima dokaze, da otkloni od njih nejasnoće koje su se pojavile kod njih, da im pojasni da on ne poziva sebi, nego poziva uzvišenom Allahu i da od njih ne traži imetak, ne traži bogatstvo, nego traži samo da ostave grešenje i da se pokore svom gospodaru i da će oni koje oni pocijenjuju I koje smatraju nebitnim u društvu da će oni doći pred svog gospodara i odgovarati za svoja djela i da im to ništa neće udaljiti Allahovu kaznu, to što vi pocijenjujete i smatrate nebitnim ove koji mene slijede i koji su u mene povjerovali, to vas neće spasiti Allahove kazne, oni će za sebe odgovarati a vi ćete za sebe odgovarati i do kraja ove rasprave koju je... Nuh aleyhisselam vodio sa svojim narodom. Također primjer toga je rasprava između Ibrahima aleyhisselam i Nimroda. Kada je Nemrud, prizvao da je on Bog, da je on božanstvo. Pa, kako nam to spominje uzvišeni Allahu Kur'anu, a nem tera ila ljudi hađa Ibrahima fi Rabbih. Za nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahima o njegovom gospodaru prepirao. An a'tahu Allahul mulk, kada mu je Allah dao vlast, idh kala Ibrahima Rabbija, ljudi juhi wa yumit. Kad Ibrahima reče, moj gospodar onaj koji život i smrt daje. Pa mu je odgovorio Nemrud, ovaj kralj, koji za sebe radi da je božanstvo, hal ana uhi i da mjivot i smrt, kao što se navodi u predajama da je naredio da se dovedu dva čovjeka pa je naredio da jedan bude ubijen a drugi da bude oslobođen kaže vidiš ja dajem jednom smrt a jednom dajem život jednom sam pustio da idale živi pa mu reće Ibrahim a.s. fa inna Allahe ya'ti bih šemsi min al mešriq fa biha min al maghrib Allah daje da sunce izlazi sa istoka pa učini ti da izađe sa zapada fa buhitel lezi kafar pa se nevjernik zbuni ostade za tečen zbuni Allahu Wallahu la jehdi l'quvmat zanimin Allah neće uputiti na napravi put narod koji je nepravedan, neće uprutiti na pravi put nepravednike, zulumčare. I i ostale rasprave koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje kroz Koran između poslanika i onih koji su im se suprostavljali. Također, jedna od rasprava koja se može spomenuti u ovom kontekstu pohvalnih rasprava, Kada je čovjek prinuđen, primoran da uđe u raspravu, iako to ne želi, nije mu drago, ali nema drugog izbora, jeste i rasprava između plemenitog ashaba, Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma i Haridjija, kada su se odvojili od Alije radijallahu anhuma i proglasili njega i one koji njega slijede nevjernicima i otpadnicima od vjere. Kao što bilježe imam Nesai u svom djelu, Asunenul As kubra, Imam Tabarani i Hakim, Bejhaki i drugi... Kaže je Ibnu Abbas radijallahu anhum... Kada su se pojavila sekta Al-Harurije, to jest Haridije... Odvojili su se od Aliye radijallahu anhum... Nih je bilo šest hiljada... Kaže Ibnu Abbas pa sam rekao... Ali radijallahu anhum... Ja amiran mu'minin... Abrid bis salah... O vođo pravovjernih... O vođo vjernika... Jer Ali radijallahu anhum bio je halifa... Abrid bis salah... Odgodi malo podne namaz... Odgodi malo podne namaz... Dok splahne vrućina... Nemoj žurit sa namazom لعلي أكلم هؤلاء القوم نبليا أوتشاو دو أبوغ نارودا تويز دو خارجيا اي رزغوارا و سنما فمو رضي الله عنه إني أخافهم عليك يعسى باهم داتي ننوده باهم س داتي يوني ننوده باهم Kaša ibn Abbas, kella, nema potrebe. Pa je obukao najlepšu odeću, počesljao se, namirisao i otišao kod njih u vrijeme podne namaza. I zate kao ih je da ručaju, da jedu. Pa su mu rekli: "Marhaban bika ibn Abbas, dobro nam došao, o ibn Abbas. Fema ja'a Zbog čega nam dolaziš?" Štate je dovelo nama. Pa im je rekao ibn Abbas: اتيتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار دوشاو السنوار اصحاب الله وفسراني صلى الله عليه وسلم المهاجرين وانصارية دوشاو سنوار امجيه الله وفسراني صلى الله عليه وسلم و cambi quizz mud انهم انهم منكم انهم منهم انهم منهم بهم من المهم عشرين منهم ان يسمهم النجم من الملم الميل ونبلي ضيour Doshosam davam prenesem šta oni govore i da njima prenesem šta vi govorite i u šta pozivate. Kaže fa inana li nafran minhum. Pa se prema meni okrenula jedna skupina od njih. Pa im je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao: Hatuma naqtum ala ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ibni ammihi. Šta je to što prigovarate ashabi ma Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam inegum amidju? To jest Ali radijallahu anhu. Pa su rekli tri stvari, tri stvari im prig param. Upita je Ibn Abbas: "A koje su to 3 stvari?" Pa rekoše: "Amma ihdahu, što se tiče prve stvari, fa inahu hakamur rijal fi amril Lah, yani uzu luda kao sudije po Allahovom propisu." A uzvišeni Allah kaže: "Inil hukmu illa lillah." zaista sud pripada osim uzvišenom Allahu. Ljudima nije dozvoljeno da se upuštaju u donošenje propisa i ispuštanje suda. Pa im kaže Ibn Abbas to je prva stvar. Dajete mi drugu stvar. Šta je drugo što prigovarate? Ali Allahu anhu i ashabima koji su bili sa njim. Kaže što se tiče druge stvari. Borio je se protiv onih koji su mu odbili pokornost. Druge skupina ashaba među kojima je bila i Aisha radijallahu anha. I nije nikoga od onih protiv koji se borio uzeo kao rob Nije nikoga zarobio, niti je uzeo ratni plen. Kažu, pa ako su nevjernici, ako su ti protiv kojih se borio nevjernici, onda je bilo dozvoljeno halalje da uzme roblje, a ako su bili vjernici, nije bilo dozvoljeno da se uzmu kao roblje, niti je bilo dozvoljeno da se protiv njih bori pa im kaže Ibn Abbas to je druga stvar, dajte nam treću stvar šta je treće što prigovarate pa su spomenuli da je Alija radijallahu anhu odbio da se naziva da koristi titulu emirul mu'minin vođa vjernika zato što je Alija radijallahu anhu u tome vidio da je korist za islami i muslimane da se ne naziva emirul mu'minin vođa vjernika kao što su se nazivali Ebu Beker, Omer i Osman prije njega zato što u njegovo vrijeme muslimani su se razišli, desile su se fitne među muslimanima i sukobi bi prodila se krv, pa Ali radijallahu anhu nije želio da sebe nazove vođom vijenika emirul mu'minin sve dok mu svi muslimani nedadnu prisegu da je on halifa. Kaže pa je odbio da se naziva Emirul Muminin kažu ove hariiđje pa ako nije Emirul Muminin ako nije vođa vjernika, onda je Emirul Kafirin onda je vođa nevjernika. pa im kaže bno Abbas jeli imate još nešto mimo ove tri stvari koje ste spomenuli našto mu oni odgovaraju ove tri stvari su nam dovoljne. Dovoljne su ove tri stvari kojemu prigovaramo da ga neslijimo i da se borimo protiv njega. Dakle to su trišubehe koje su imali koje su dovele do toga da se su ali rodi Allahu anu da se odvoje od njega i da digno nosabli na njega i na ostale ashabe Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su bili uzalij radiallahu anhu pa im kaže ibn Abbas da li se slažete, ako bi vam odgovorio na te tri nedoumice koje vas zbunjuju, na te tri stvari zbog kojih ste odbili poslušnost i pokornost ali radijallahu anhu odvojili se od njega i digli sablju na njega, ako vam odgovorim na te tri šube, ajetima iz Allahove knjige i haditima i sunata Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam da li ćete se vratiti, ostaviti to što zastupate, kažu hoćemo pa im kaže Ibnu Abbas, što se tiče vaše govora, da je uzeo kao sudiju ljude u sporu, kada se Kada se desio spor između njega i Muavije radijallahu anhu, pa su se dogovorili da svako pošalje po jednog zastupnika ili sudiju, pa da se dogovore oko pomirenja i da nađu zajedničku riječ. Kada se desila smutnja i fitna sukob između Alije radijallahu anhu i Muavije, pa je Alije radijallahu anhu poslao jednog ashaba, a Muavije radijallahu anhu poslao je drugog. Dakle, da se dogovore da nađu neki kompromis. Pa su oni to prigovarali Alije radijallahu anhu i smatrali ga nevjernikom zbog toga, zato što je sukob sud prepustio ljudima Allah subhanahu wa kaže sud pripada samo Allahu pogledajte koliko je opasno pogrešno tumačiti vjeru i ne razumijevati je na ispravan način pa im kaže ibn Abbas radijallahu anhuma što se tiče vaših riječi da je uzio za sudiju ljude u Allahovom propisu. Ja ću vam proučiti iz Allahove knjige, ajet u kojem je uzvišeni Allah prepustio sud ljudima po pitanju četvrtine dirhama. Zar niste čuli za riječ uzvišenog Allaha? Ja, eyuham, ladzina amanu, la taqtunu sajda wa antum hurum. Ovi koji vjerujete, nemojte ubijati divljač, nemojte loviti, dok ste u vihramima. Waman katalavu minkum muta'ammiden, fejezaum mitlu ma katala minan na'an, jahkumu bihi dha wa minkum. Ono ko od vas hotimično, onaj ko namjerno ubije divljač dok je u ihramima, dok obavlja obred, hađa ili umre, kazna je da jednu domaću životinju pokloni kabi čiju će vrijednost procijenti dvojica vaših pravednih ljudi. Čiju će vrijednost procijenti dvojica vaših pravednih ljudi, dvojica među vama koji su pravedni. Kaže da je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala želio da on donese pravednih presudu da on donese propis po pitanju ovoga, on bi donio propis, objavio bi kuranski ajtu kojem se tačno, decidno pojašnjava propis toga. Nego je uzvišeni Allah prepustio da procjenu toga izvrše dvojica pravednih ljudi. Dakle, po pitanju onoga koji ubije divljač, ulovi divlju životinju dok je u ihramima, dužan je da se zato iskupi, da pokloni keabi jednu domaću životinju koja najviše odgovara objavu, Najsličnija je životinji koju je on ubio dok je u ihramima i da to se pokloni kabi da se zakolje i da se pokloni meso siromasima u haremu. Kako ćemo procijeniti koja najviše od domaćih životinja odgovara životinji koju je ubio muhrim, onaj koji je u ihramima, dvojica pravednih ljudi će procijeniti. Uzmite dvojcu pravednih ljudi među vama da oni procijene koja najviše životinja odgovara. Pa je uzvišeni Allah presudu, sud, prepustio dvojci ljudi da procijene koja životinja najviše odgovara. Pa im kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, zaklinjem vas uzvišenim Allahom, da li je sud u sporu među muslimanima da se izmire muslimani i da se zaustavi proljevanje muslimanske krvi, da li je to preče da bude dozvoljeno ili sud po pitanju možda zeca koji je ubijen ili tome slično, da se procini koja životina najviše odgovara o od domaćih životinja. Da li je dogovor iz kojeg proizilazi da se zaustavi proljevanje krvi među muslimanima, da li je to preče ili sud da se procije cini koji od domaćih životinja najviše odgovara divljoj životini koja je ubijena. Pa kažu ove hariđije naprotiv preče je da bude dozvoljeno da se zaustavi prolijevanje muslimanske krvi. Zatim kaže ibn Abbas također uzvišeni Allah po pitanju čovjeka i njegove supruge kaže in hiftum shiqaqe bainahuma fab'athhu hukaman min ahlihi wa Ako se bojite razdora između njih dvoje između muža i njegove supruge onda pošalite jednog pomiritelja Jednog sudju iz njegove, a jednog iz njene porodice i Jurida islaha juvafikallahu izmeđuهما. Ako žele pomirenje, Allah će dati i olakšaćim da se pomire. Kaže: "Pa vas zaklinjem uzvišenim Allahom, da li je pomirenje između muslimana i zaustavljanje prolijevanja krvi preče da bude dozvoljeno ili pomirenje između čovjeka i njegove supruge?" Pa im kaže Ibn Abbas: "Jesmo li završili sa ovom šubhom, sa ovom stvari koju prigovarate, ali radi Allahu anhu." Kažu jesmo. Dakle, odgovorio im je na ovu šubhu sa dokazima iz Kur'ana. Otklonio je od njih na jasnoće. Njihovo pogrešno tumačenje i razumijevanje ajeta pojasnio je na koji način je ispravno da se razumijevaju te stvari koje su oni pogrešno razumijeli. Zatim kaže Ibnu Abbas što se tiče vaših riječi, vaše tvrdnje, da je se borio i nije uzeo žene kao roblje, niti je uzeo ratni plijen zar želite od njega, to jest od Al Alije radijallahu anu, da uzme kao roblje vašu majku Ajšu radijallahu anha jeli to dozvoljavate da se prema njoj obhodi kao što je dozvoljeno da se obhodi prema drugim ženama a ona je vaša majka to je supruga Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa ako kažete mi dozvoljavamo Po pitanju Ajše, ono što dozvoljavamo, po pitanju drugih žena, onda ste počinili nevjerstvo. Vidite kako Ibn Abbas odkreće dokaze protiv njih. ako kažete, ona nije naša majka, onda ste također učinili nevjerstvo. Zato što uzvišeni Allah kaže an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim mu wa azwajuhu ummahatuhum. preči vjernicima od njih samih sebi, a njegove supruge su njihove majke. Po slovu Kur'ana, supruge Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve njegove supruge su njihove majke, supruga Allahu poslanika sallallahu a.s. su majke vjernicima na stepenu majke u poštovanju i čuvanju časti pa im kaže Ibnu Abbas, vi ste između dvije zablude, odaberite koju god hoćete od ove dvije zablude ili tvrdite da je dozvoljeno Ajšu radijallahu anhu uzeti kao roblje što je neprihvatljivo, ili tvrdite da ona nije vaša majka čime negirate kuranski ajet i time odlazite u nevjerstvo nemate osim da izaberete jednu od dvije zablude, nemate drugog izbora, pa im kaže Ibnu Abbas jesmo li završili sa ovom šubhom kažu, jesmo, završili smo. Odgovara im dokazima iz Kur'ana na drugu šubu. Zatim kaže Ibnu Abbas, što se tiče vaše tvrdnje, da je Alija radijallahu anhu odbio da sebe naziva vođom vijenika, emirun mu'minin, ja ću po pitanju toga spomenuti ono o čime ćete biti zadovoljni. Zar nije Allah poslanik sallallahu alihi wasallam na danu primjerja na hudejbiji, kada je potpisao primjerje sa mušnicima, zar nije rekao Ali radijallahu anhu, piši, o Alija, ovo je primjerja jer ono po pitanju čega se Muhammed Allahov poslanik dogovorio sa mušricima. Pa mu kažu mušrici, mi da znamo da se ti Allahov poslanik, ne bi se borili protiv tebe. Nismo zadovoljni s time da bude napisano na ovom dokumentu ili na ovom papiru gdje ćemo dogovoriti tačke primirja. Ne prihvatamo da tu stoji napisano ovo je ono što je dogovorio Muhammed Allahov poslanik. Mi ne vjerujemo da si ti poslanik. Mi da vjerujemo da si poslanik, ne bi se protiv tebe borili. Pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, izbriši o alija, izbriši Allahov poslanik, ostavi samo ovo je ono, što je Muhammed sin Abdullahu dogovorio sa muslicima izbriši to Allahov poslanik, pokaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam Allahumma innaka ta'lamu enni rasulullah O Allahu ti zaista znaš da sam ja poslanik, da sam ja tvoj poslanik izbriši o alija, izbriši Allahov poslanik napiši ovo je ono što je dogovorio Muhammed sin Abdullahov sa mušricima pa kaže Ibnu Abbas Wallahi le rasulullahi sallallahu alihi wasallam hayru min Ali tako mi Allah Allahov poslanik rasulullahi sallallahu alihi wasallam bolio Ali pa je naredio da se izbriše Allahov poslanik zato što oni to nisu prihvatali i nije to izbrisao zato što je smatrao da on nije poslanik i nije brisanjem te riječi Allahov poslanik negirao svoje poslanstvo niti se odrekao svog poslanstva tako isto Ali radiju allahu Kada je odbio da se naziva Emirul Muminin, nije se time odrekao da je on vođa vjernika, niti je time želio reći da je on vođa nevjernika, nego zato što druga skupina nije prihvatala njega kao halifu i zato što Alija radijallahu anhu nije bio halifa svim muslimanima, nismo svi muslimani dali prisegu na pokornost, nije želio i to je od njegovih vrlina što upućuje na skromnost i poniznost i veličinu Alija radijallahu anhu, nije želio da se naziva vođom vjernika sve dok se muslimani ne ujedine pa im kaže ibn Abbas radijallahu anhuma yesmo zaveršili sa ovom tačkom kažu jesmo Pa se dvije hiljade od ovih šest hiljada Haridžija vratilo sa Ibnu Abbasom radijallahu anhuma Ali radijallahu anhuma i pridružilo njegovoj vojsci. A oni ostali koji su odbili iz oholosti da se vrate i pokore Ali radijallahu anhuma i da ostave svoju zabludu, a sahabi radijallahu anhuma borili su se protiv njih sve dok ih nisu porazili do zadnjeg samo nekoliko njih je uspjelo da pobjegne svi su bili pobijeni, na zabludi dakle vidimo jedan lijep primjer rasprave sa znanjem u stanju nužde, ovde Ibnu Abbas radijallahu anhuma tražio je izun dozvol od Alije radijallahu anhu da ode i pozove ove haridije da sa njima raspravlja prije nego se desi bitka između Alije radijallahu anhu i ovih haridija, pa je uspio Allahovom dozvolom da dvije hiljade njih vrati nazad da se vrate i pokaju i priključe Vojsi Ali radijallahu anhu Vidimo kada je rasprava sa znanjem I u stanju nužde kako Allah subhanu wa ta'ala Dadne u tome bereketa I podpomogne sljedbenike istine Nad sledbenicima zablude Također od rasprava koje su Pohvalne i dozvoljene jeste rasprava Sa ehlu kitabijama Sa kršćanima i židovima Kako kaže Allah subhanu wa ta'ala Ne mojete raspravljati Sa ehlu kitabijama sa kršćanima i židovima osim na najlepši mogući način vole osim sa onima koji čine nepravdu među nima, dakle sa njima nemojte raspravljati dok ehluk i tabije kršćani i židovi koji ne čine nepravdu za koje predpostavljamo da bi mogli prihvatiti istinu i da bi Zbog rasprave mogli prihvatiti islam, onda je propisano upuštati se u raspravu sa njima, ne bili uspostavili dokaz protiv njih i odklonili nejasnoće i ono što izbunije u njihovoj vjeri, koja je prepuna kontradiktornosti zato što je iskrivljena, nije originalna, onakva kako ju je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala objavio. Kao rezime onoga što je prethodilo, možemo reći ili zaključiti da je rasprava u osnovi pokuđena i zabranjena, pogotovo rasprava sa novotarima i sljedbenicima strasti, osim u stanju nužde kada se ne može izbjeći i kada bi ostavljanje rasprave prouzrokovalo veću štetu islamu i muslimanima, onda je propisano, a može biti i naređeno, voditi raspravu protiv nevjernika, protiv mnogobožaca, protiv ehlu kitabija, protiv novotara i sljedbenika strasti i onih koji pozivaju zabludu, kako bi se uzdignula istina i pojasnili dokazi i kako bi se dokazima pojasnilo ono što je istina a ono što je zabluda. Pa da na jasnim dokazima spasi se onaj koji se spasi, a u zabludi ostane onaj koji ostane. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a protiv nas i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju istinu i slijede ono što je najbolje i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih i dosljednih sledbenika sunneta da nas usmrti na sunnetu i učini pomagačima sunneta i molimo ga Tebaraku ve taala da nas sačuva zablude i puteva koji vode u zabludu i molimo ga subhanahu ve taala da nas spoji u odabranom najboljem društvu u džennetu sa vjerovjesnicima, poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim a naša posljednja dovaja alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين